أمام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وبعد فإن أشهر الحديث كتاب الله وقررها لهذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة دعا <coughs> Allahumma allimna wa allimna ma jahilna wa haqqi lana pada kami kau yang kami masih jahil wa dhakirna ma nasina dan budda pada kami nak semua kau yang telah kami lupa rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa ishrli amri dan mudakkanlah sujuku wa ahlul qudratan min lisani janamu mana-mana yang tersimpul di lidahku supaya yang dapat faham kata-kataku <coughs> para adun sekalian kita beberapa hari lagi kita akan menyambut raya raya dia panggil raya Abha kita panggil raya Gerubah hmm, boleh ya demikian Hmm. boleh ambilkan kita baca tafsir biasa hari ini dan kita ada masa amal baca sikit kita mulai dengan gerobah insyaAllah Alhamdulillah <coughs> Al-Mu'alaikum Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Wa'ilun liqullihumazah فَكُلُّ مَزَاحٍ وَلَا يَنفَعُهُ مَاذَا الَّذِي جَمَعَ الَّذِي جَمَعَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ يا سبحان ما الله قد ذا غيوم بذنه وما ادراك ما الخطمه نار الله الموقدة, نار الله الموقدة التي تطلع على الافدى على إنها عليهم مؤصدة inna allahi musa fi amad mmdada bacaan terus bagaimana kita baca saat ini baca secara waqaf lumaza alladhi kalau kita baca sambung lumazatini lumazatini ada nukci sa so. ganti pada tanwin tanwin ma'nanya ba'd duo. Dumazatin Lumazatin Bila kita baca tanwin ba'd duo, lidah kita menuju tu apa? Lenguk naik atas gigi tanda nun mati. Tu keadaan baca Al-Quran. Bila ada ba'd duo, maka ba'd duo tu sendirinya ki-ki-nya den Lumaza tinna adanumati. Waktu bila kita nak sambung kita perlu duduk balik ni. Wailul lik, wailul liku li mazatinil. Wailul liku li mazati, lukhumaz. mazatil li mazatini. Ada ni cek. Selalu so, duduk balik bila kita nak sambung, jangan kita tak guna kan. Tu kaedah kita baca al yang kita panggil tajwid dalam ilmu kita ada yang bersebut mengulpah Atau dunia ni tak ada tajwid ni lain pada Quran Sekarang orang Melayu tak ada tajwid orang Cina tak ada tajwid orang Putih tak ada tajwid ia ada tajwidnya hanya ampun Quran bagi nak perbetulkan bacaan kita sempurnya bacaan Nabi SAW dan bacaan Nabi sendiri sempurnya bacaan Jibril Alaihissalam. jadi bila kita baca Quran kita teruk mulut Nabi sebenarnya kita turut mulut Jibril sebenarnya itu kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita sebab bila kita baca quran kita untuk segala kehormatan Al-Quran depan kita kita nak jamuh pun, pun ada air semaya dan kalau boleh waktu nak baca quran kalau boleh tak ada aku ingat bahawa kita aku depan dengan Tuhan karena benar aku baca ni bukan orang siapa-siapa bukan anak aku tulis bukan orang, -orang, bukan orang, -orang, bukan orang, -orang dubu boleh waktu Quran mari langit dia tak satu kehormatan dia tak ada sebab itulah ada ilmu tajwid bagi membolehkan kita bacaan kita ni serupa dengan sop nabi baca sebab itulah ngaji Quran ni tak boleh ngaji dengan, dengan baca buk. kita baca buk tajwid kita nak baca tak tak boleh ataupun kita beli keset pada dengan kaset pakai baca tak boleh tak jadi dia kena baca dekat tok guru tengok mulut tu guru gigi mulut dia cetung lagu mana buko sao mana gigi dia retak dua anu lidah dia gigi juga tak bet itu sebab kau-kau yang khusus untuk Quran saja rata dunia tak ada bahasa lain baa wailun li kulli humazatil masah allazi jama'a malaw addada wailun wailuni nama neraka pun ada nama wail dan apa ni bahasa yang digunakan untuk supah orang pun wail untuk supah orang untuk kita sebut benda-benda bahaya arak guna kelima wail jadi sama ada kita nak bubuh wailu ni makna dia sebuah neraka sebuah neraka Tuhan cadang kepada orang humazah-bumazah ataupun kita kata wailu ni apa ni penuh jana lah. Punah jangan ada lah hidup, powok pandu ular hidup, katalah apa saja pun, asal memberi makna marah memberi makna sumpah. Wailul li kullihum azatilumazah, kullihum azatilumazah, al-ladhi jamama la waaddada. Sebutlah bagi tiap-tiap orang yang humazah lumazah, humazah lumazah ni orang yang suka jebah orang, suka kenyik kenyik mata kor ke orang suka buat apa ni isyarat-isyarat muka yang menapak seperti ke orang semua di, disebut ku mazah lu mazah Tuhan kata semua jenis jebes semua jenis gelah semua jenis buat kipuk-kipuk muluk ke boleh diberi kepada orang yang jama'a mala wa abada orang yang kerja di hidup dia Ipung hari tu suka bila hari Yahsabu annama lahu akhadahu kana dianggap harita dia tu boleh beroa dia sampai bila-bila. Kall la yunbadanna fil hutama. Kall sabtu. Kall bahasa Arab yang digunakan untuk sekat. Kata-kata orang pandang-pandang orang. Kalau orang bercakap begitu fikir begini-begini kita pun nak raya tak betul ada mesti kita kata salah, kan tak betul berlaku tu. Layum badannatul hutama. Sesungguhnya orang itu akan dihuman, akan dicampur tahu dalam hutama. Wa ma adraaka mal hutama? At tau bendahi Muhammad mu tahu ke benda apa hutama? Narullahil api Allah. Api Allah. Yes ya sengaja dicucuh yang di nyada, allati tatli'u 'ala al afidah. Api ini dia bukan saja bakar kulit tapi bakar apa? ulhati. Inna 'alayhim muqsadah. Api ini akan ditutup pintu rapat-rapat supaya mereka panah lagi lemah lagi. Si amadan mumaddadah. Mereka akan diikat di tiang-tiang ini yang dia melapak lepas tak boleh. Para hadirin semua ni ayah ia yang nak susun kehidupan hidupkan manusia. Kita ada menyusun masyarakat ada menyusun ekonomi desa lagi tinggal orang Eropa menyesal menyusun akhlak manusia orang putih, orang Amerika yang orang tidak Islam ataupun ah, Islam, tapi Islam pura-pura kita panggil ni ayat ni nak susun kehidupan kehidupan akhlak manusia nak betul semula akhlak manusia sekiranya akhlak kita budaya kita ini terpengaruh dengan hok hok benda yang tidak sempurna ini itu sebab tulah quran ni tak boleh tidur. Kerana ada benda benar-benar ya manusia tak reti kalau Quran tak tunuh wayah. Kalau Nabi Muhammad tak tunuh wayah, manusia tak reti nak fikir sendiri. Kerana manusia ni selalu terpengaruh dengan benda dekat depan mata. Anak kita hok kecil, dia terpengaruh dengan abang dia, kakak dia, muk dia, ayah dia. Kerana dia masuk kecil lagi, tak tumbuh tanah lagi, maka apa saja pun hidup dia ni terpengaruh dengan hok depan mata dia bila anak kita ni besar dia bersaing orang dia terpengaruh pula dengan saing dia pula kadang-kadang anak kita ni rumah kita ni tak rajin lah kecil benar-benar nyapu kita panggil tapi bila dia bersama balik-balik eh, kepanan nyapu cipu ruana budak ni dengar ruana budak ni aku tak nyapu katamu Hai aku tak nyapu kata, ambo tak nyapu kata adik. Tapi dengan sebab dia disai rata-rata, dengar saya dia nyapu kau tu nyupuk dia balik satu, amnya pun kata. Seket dia dia waktu itu. Abuk kita orang tua ni. Kita orang tua ni kita kadang-kadang molek tapi terpengaruh dengan hok hukumari luar jauh kita tengok TV kita tengok radio kita baca suat khabar kita baca majalah yang ya, hukumari daripada orang yang tak ada akhlak tak ada budaya tak ada apa kadang-kadang ter terikut ikut terikut-ikut ikut kita dengan dalam itu ayat ni yang betul satu budaya satu budaya hidup orang jamin itu, orang jamin loan orang jamin dekat kem supaya lah. Yaitu, ada manusia atas dunia ni hanya hidup dia duit maknanya hidup dia ni terpengaruh dengan duit siapa kalau duit kalau orang tu pasal jenis keriku dia rela cari duit dia tak makan keria tak apa asalkan boleh tengok duit banyak tu tanah aku tu lembu aku ni dusung aku ni kereta aku dia rela sebut harta dia banyak kadang-kadang dengan sebab dia harta banyak jah, tapi ke -deku. orang panggil, orang Kelantan panggil cecah kacang dan budu tu cecah ledi cecah kan kacang kacang tu nak cecah budu, sepatutnya kita berboh lah biar lekak, budu tu banyak piwa orang ke dekuk dia tu cecah ledi kacang, takut lekak budu banyak tak apa dia, rela makan sikit kuhri tak apa lah kan boleh sebut fitil banyak bila sebut kata-kata piti banyak, harta banyak sedar. Terus, tubuh kukri, kukri tak apalah. Demi mau tak apalah, astagfirullah, harta banyak. Itu pemikiran harta pun yang bersama pengaruh dengan harta. Hak pandang sikit, hak pandang cari harta sikit, ia terkenal hak lain pula. Ini harta aku. Hak orang tu, hak orang, lagu mana nak suruh beli aku kata? Hak aku, hak aku, hak orang pun hak aku. Lagu mana cara nak suruh harta orang tu, boleh kita beli kau, tipu ke macam macam fasihlah kerana apa kerana yahsab anna ma lahu akhladah ni falsafah yang dia ada sendiri oleh Tuhan walaupun kita sendiri tak fikirlah betul tapi Tuhan sebagai tukang buat orang dia ni perangai manusia ni berhi sangat nak sangat harta tak kira harta tu munuh dia ke apa asalkan ada dah asalkan dia boleh benda ni aku banyak ni syi aku ni syah aku ni cek aku gapo aku gapo aku, berapa aku aini ha, ni macam cerita kata orang lagu ni, orang lagu ni ialah wailun matir bunuh dia kata. Matir bunuhlah kalau Kelantan wailun tu ada bunuhlah bahasa yang paling tepat bagi hamba ya. Wailun kalau kita malah bermakna wailun makna subuh neraka, kita bermakna matir bunuh. Atau kita bermakna wailun makna subuh neraka. Hei manusia aku cakap subuh neraka namanya neraka wail. Nak berbohong. Nak bohong orang yang hidup dia kira duit jah. Ya. Nak subuh banyak duit. Kenapa? karena ia hasabkan nama lalu akhladah kerana dia anggap dia sekodial hati harta dia dia boleh mengekalkan dia sama ada kekalnya kaya terus menerus sama ada kekal umurnya tak mati-mati. Sama ada kekal dengan dagar kuasa seorang umur. ada kekal adalah pengaruh beberapa. Asalkan, asalkan aku ni boleh tahan lama. Umur pun tahan lama. Pengaruh aku pun tahan kekaya aku pun tahan lama. Tak kira lagu mana sekalipun. Asalkan, asalkan aku ni boleh tahan lama. Pakat tinggi. Ha. Orang lagu ni, saya kata, apa namanya. Orang lagu ni, ialah orang yang kerja dia nak suruh, nak suruh dia ni tahan lama. Kalau kaya, biar kaya, kaya seorang umur-seorang kalau pakat pun dia tinggi seumur sebab itulah aku nak cari dulu yang kata orang memikir lagu ni ya jama' amal, jama amal wa hidup dia cari piti dan nak bilah piti banyak mana kalau piti banyak berapa ratus, berapa ribu berapa juta kalau kebun, berapa keping kalau rumuh berapa-rumuh berapa, sewa kalau kereta banyak mana ada orang lagu ni orang lagu ni perlu dihapuskan perlu dihapuskan pemikiran lagu ni kalau oh benarnya kita tidak dilayan cari harta. Kita nak cari harta sucuk danik tak apa. Tapi biar jadi jangan biar jadi harta dia panggil menguasai kita. Biar kita jadi tuan harta, jangan jadi harta jadi tuan tapi itu. Kita. kita nak gua tu gua ni tak boleh terpesihkan apa harta kata jangan. Ha, biar jangan menjadi harta aja kita. Biar kita ajar harta itu. Bila kita ada duit, kita kena ajar dia. Ajar dia pertama ke mana? duit mesti mu ni halal kita kenal dia itu. hey duit mu jangan masuk dalam poket aku kecuali poket duit mu tu halal kalau mu nak mari masuk poket aku tapi duit halal aku tak pernah aku tak pernah masuk aku nak kucik itu aku aku nak jahit poket aku ha, ki, itu caranya kita jadi tuan harita kita jadi menguasai harita tapi kalau harita tu menguasai kita nampak piti buka lalu poket nak pok buka lalu apa nama niya? Tanya kita tak kira halah hara kita dengar belakon piti kata hey mama buka poket nak masuk halah hara jangan tanya kita bobok buka hey mama ambil akun tak kira halah hara asalkan duit sudah lah ambil jadi kalau kita duduk situ maka kita mustahak apa nama akhirat lu akan dibelai terhadap semua kesimpulannya baik harta baik anak baik pakat baik apa sahaja pun biar kita menguasai dia jangan dia menguasai kita sebab kita apa yang bersebut semalam kita perol bu <laughs> lepas itu, tak beri maaf tak beri surah tak berapa tak beri maaf Ay, nak tinggal lembu saya artinya pak cik tidak perol lembu lembu perol pak cik siapa nak ikhwana tak nak beri surah pun tak boleh perol lembu jadi kita ni jadi lembu lembu tu jadi tuan benar-benar begitulah lembu kita pera lembu kau kita pera duit kau kita pera pakat kau kita pera pulut nasi kau kita pera apa sahaja pun jadi kita muasai jangan boleh jadi benar tu makhluk tu muasai kita ni Islam ayah ajab dia ni sebab tu bila timbu gaya-gaya politik lah sebulan dua baru ni masalah orang lawan kita ni tukar, tukar orang ni tukar orang tak jadi kita nak tukar minda tukar fikiran fikiran kita ni kena tukar orang-orang tu lho tak apa jangan, jang, jangan jadi kereta kita mampus tengah jalan tahu dah kereta kita tak ada minyak kita kena tukar tayar tak usah bila-bila tayar lah eh orang panggil penyakit lain darun lain orang panggil tukar minda supaya minda kita fikiran kita ni jadi hamba Tuhan, tidak jadi hamba nafsu, tidak jadi hamba. tidak jadi hamba. Hamba gapo, bukan jadi. Kita ni jadi hamba Tuhan, tidak jadi hamba nafsu. tukar menjadi hamba Tuhan inilah tak ada orang lain pernah di Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita pandu ugam. Bab tu nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berkuasa, bila dia buat solo perjanjian kita panggil, buat perjanjian damai di antara kerajaan bin yang dipimpin oleh Kajian Mekah, yang dipimpin oleh Abu Jahat, maka dia kira surat kepada raja-raja negeri, Raja Musay, Muqawqis, Raja Iran, Kisra kaisar, Raja Rum, Kisra, Raja Hemiyak, Raja Afun. Dia kata, aslim aslin taslan, yu'tikallah azakamaratin. Muti mu islam, hiya aja, maka muslamah musuh-musuh dia tak khatam tulah mau jadi ketua negaralah asalkan pikiran mu tu guboh daripada buat hamba, daripada buat hamba pada orang kepada baru orang jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ha gitu duduk. Ini satu contoh bagaimana orang jadi hamba bagi harta. Itu macam kata wailul likulli humajatan limajatin allazi jama'a mala wa 'abadah. Sebuah nerakalah, automatik dibunuhlah. Tiap-tiap orang ya Kumazahlumazah apa arti humazahlumazah ialah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahtabu anna malahu ma akhadahu sub situ allazi jama'a wa 'addadah yaiddu dia kira nak ipuh harta dia seronok menang kalau boleh bila harta ni banyak tu banyak ni kenapa bila seronok nak ipuh harta bila harta tak kira halal haram yahtabu anna malahu ma akhadahu kerana dia fikir dia anggap bahawa harta dia tu lah Boleh mengekalkan dia Sama ada kekal atau kekal Umar panjang ko Tak mati-mati Atau kekal dalam seronok ko Tak susah-susah Atau kekal dalam bahagia ko Tak apa ni Tak serabut-serabut Tak, tak serabut -serabut. no. Benarnya -benar tidak begitu Kalla layun badanna til khutamah Tuhan kata kalla ha, Belum pada mari kalla tu Kita ambil yahsabu dulu Yahsabu yah sabu ni kalau kita mengaji cara pondok kat ya? untuk gugur bonamu yah sabu dia skor yah sabu maknanya skor apa hasil tu ma'enna ma'akhalaqnaku ma'abat adakah kamu skor orang ni skor ya. tak yakin mana no? dia skor je harita dia ni boleh peror dia seronok tak bila-bila asa tak yakin lagi dia skor aguk-aguk lah. dia, aguk. dia aguk harita dia tu boleh mengekalkan dia dalam hidup di dunia kau tak mati-mati, dalam seronok kau tak kena susah dah. Giskae baru. Ni keadaan dia sekok gitu pun dia muak tu supaya hak yakin dia. Ah ha, tu dia dulu. Itu cara Tuhan bahasa indigo ke bahasa Arab yang menyebabkan orang hak baca Al Quran dari ti Arab niti bukan liti bermakna dak erti bahasa dia dari segi balarahnya dari segi bayamnya dari segi ma'aninya dari segi istiarahnya majaknya mujmalnya mutassalnya oh, hakikatnya majaknya benda benar gini yang meraja dia sebut kerana orang, orang, orang dunia dia ni berasa, berasa panah benar Raya, kerana erti terjemuh sekal roda. orang erti terjemuh ni sebab buktiur sebab buktiur Buruqtiq kaum hai muhta ada, ada sebuah rumah pewotiq. Saya ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Tubuqtiq dia ni gapok. Kadang-kadang dia sempat tapi dia reti dah belajar dia. Ambil dia, beritahu. dia, beritahu. dia beritahu. bila kita baca Quran kita reti dan diterjemuh maka kita tak lebih dekat kepada babra daripada buruqtiq. Babra arah panggil babra buruqtiq. Dia kita reti sungguh bila orang baca yahsabu orang akan berasa oh, Allah semati manusia ni dia suka dia agak dia bahawa harita dia ni boleh harita dia boleh mengekalkan dia dia suka gitu je pun dia buat sungguh, sepuluh yakin dia apa kata kalau dia ni yakin nah, bahawa harita dia boleh mengekalkan dia itu oh, masalah lain lah kalau lagi hebat setara suka pun suka bahawa harita dia boleh mengekalkan dia pun dia dia kira dia, dia pula harita tak kira halah tak kira halah padahal dia yang hari-hari kita tengok hari-hari orang harta banyak kadang-kadang masuk jilana orang harta banyak kadang-kadang mu polis gana orang harta banyak kadang-kadang dalam mahkamah gana benda dia temapat tu banyak benda-benda yang orang panggil, tidak menyangka yang dia skor je yang keadaan dia skor begitu tu diteruk juga kanak-kanak dia apa kata kalau yakinlah kau lagi teruk hmm saya <coughs> katakanlah tak kena belaka tu saya kata layum badanna fil hutama layum bazanna orang lagu tu akan ditahu akan dilepak dalam hutama Hok kamu duduk suka harta banyak dia boleh mengkalkan kamu tak kena aku sebagai Tuhan nak wayak kamu harta banyak dia kira suka nak bila saja tak kira zakat tak kira bayar hutang orang tak kira sedekah berapa semua sekali orang lagu ni akan dilepak masuk dalam hutama apa guna hutama wama adraqamal hutamah narullahi almuqadah mutahu kahir muhammad benar apa hutamah narullahi almuqadah api Allah yang sengaja dinyalakan alati taqaliun al-apidah api ni bukan saja bakar kulit dia akan bakar, dia akan jolok sampai kulit muqdis inna alaihim muqsadah api ni akan dibakar mu dan kamu akan dikurung dalam sebuah tempat pintu tak ada Aku dak pingat api dalek, aku nak boboh orang ni. Aku dak pingat api, aku nak boboh dia ni. Dak. Duduk pak aku nak liko pemah. Di atas dak ada lubang asap tak boleh dikai kan yang tak ada lubang asap nak tak, tak boleh. bawah pun tak ada lubang asap nak tak boleh. boleh. Mengagak sendirilah bagaimana keadaan. Tak usah kiagoklah. Jangan mari kita mengingat lagi masa kita 40 tahun pun sang waktu itu ramai orang menanok kayapi. Kalau sekali-sekala hujan, kayapi basuh Mak kita nak nak dapur pakai terapun, siup pun, berasak berkeluh, mata merah, air mata, hai, hidung apa, berani hidung, tubih hidung. Kenapa? Kerana asap masuk dalam mata. Asap masuk dalam hidung kita. Padahalnya, dia kena ada lubang, dia kena ada lubang, dia kena ada lubang, mugung-mugung jam hari itu, umur buluh, berlubang, bercerocong. Dengan keadaan dia ni buluh, keliling, pahatak, tu, atak, atak tu, ya, pula atak, atak, daun ni pun. Banyak ruang atak asap boleh tubih pun, mata kita punya juga. Apa kata kalau Tuhan buat dari dia bubuh kita dalam wa'iz billah pada penyihir api main asap dak tiba-tiba ada asap. Adok kita besalah gimana? Panah suku adalah panah, suku adalah asap, orang panggil oksigen, pun tak putak pun tak ada akan mati begitu kita, mati dengan cara lagu ni mati cukup azab. Kalau mati pah mati pom, mati lalu tak apa, tapi mati dia gelap adok dan rosak di dua saat ini. Lah kita dengar dan kita baca saat so. banyak orang mati-mati di rumah laku kebakaran mati kerana lemah dia panggil kan tak ada uksa apa semua sekali oh, tempat-tempat orang dia menari tempat-tempat orang berapa I'm happy maka you, tak li, aku nak tunjuk aku tunjuk tak ada pergi sini pintu tutup pergi sini pintu tutup akhir sekali mati biru ketu tubuh kenapa seksor orang mati kerana lemah dan nasar aku yang kata akhir-akhir aku nak perlemah lagi tu dia kata aku boleh cari harita sangat tak kira halah haram. tak kira seronok bila harita hutan orang tak payah tak apa lah asal aku boleh harita banyak bagi orang bayar tak cukup tak apa asalkan harta banyak. Aku nak bohonglah aku nak kurung. Mereka jangan fikir mu nak sama. Fak teori mu mengatakan akhladah ni salah. Kau mula fikir harta mu bila boleh banyak ni lama ni salah. Layum badanna tin hukama. Pertama telah guna bahasa Arab. Layum badanna la taufiklah pang. Dia boleh sebut kala yumbad fil hutama dia boleh kata begitu gitu dalam bahasa Arab boleh kata katakan yumbad fil hutama nubiza yumbad maksudnya lempar je tu tapi belum ada yumbad 20 bulan betul la yum waktu hujung tu nu sedek pula la ni pun tanda bersungguh nu tu nu taqif fakilah apa pun bersungguh nu tu sedek kita boleh sebut yumbadan fil hutama nu mati tapi sini tidak mati nu sedek ni ni kedua-dua ni bagi orang mengajar dia reti kalam ni li taukid kalam muakkad bil ha bi hati taukid wa nun tsaqilah yang begitu sekali diperkukuhkan melalui lang sepatah dan menunggu muntasbib sepatah manumun yang syak mu jangan ragu bahawa orang yang ingin cari harta banyak tapi tak kira halal haram sekalipun bila banyak dia orang ni dia tidak akan akhladah Orang ni hal tu dia tidak akan mengekalkan dia, bakal tetap akan dihumban masuk dalam hofamah. Baik, tadi tanya balik, wama adza ka man hofamah? tahu ke Muhammad apa dia hofamah? Tengok cara bahasa kecil. Padahal tu dia kata, dia boleh kata gini, kalalayum badanna fi narillahil muqadah. Boleh boleh kata gitu. Kalalayum badanna fi narillahil muqadah. Ingat-ingat ye Muhammad, orang ni akan dicampak dalam api Allah yang sahaja. Tapi dia wari al-Hutamah. Eh Muhammad akan dicaputlah Hutamah. Dia balik. Muritikah Hutamah? Tunggu dia tahu. Dah Nabi Muhammad tak itih. Lagi tak layak. Tapi sengaja dia buat soal-jawab begitu. Setelahnya orang panggil terbuka. Terbuka minda. Terbuka hati. Terbuka telingok. Nak dengar berapa dia hutamah hutaman ni. Narullahil muqadah. Api Allah yang dijala. Kemudian kata Hutamah. Hutamah ni maknanya pecah kalau benda jatuh daripada atas apa hancur lebu sepukuk apa berapa baru ni Columbia sepukuk Columbia jatuh betul habilit jantung kaya itu yang panggil tahap tamat hancur lebu tepat aku yang tahu mung tu tepat yang pasal jenis kalau orang masuk hancur lebu kalau kita kata engen lah, mesin hok pecah batu pekwari coba pergi kekwari sekali pekwari sungai buluh pekwari mana-mana kita pergi tengok engen dia tu masuk pekwari batu bersap sapuak gajah hmm. masuk bong bong beg beg beg batu bersap sapuak gajah masuk daya tu hacu dai abdi ni abno lagu tu panggil khutman mesin kuari tu kita katalah khutman ah, tu yang kata akhirat kalau aku sebuah aku nak cadang sebuah mesin macam kuari tu aku nak berbohong orang lagu ni masuk daya tu hacu abdi ni kalau kau tak takut tak oji juga abdi ikhtiar pasal ni tu yang kata lagu tu dengan al-Quran pas eh? kita duduk di juga ikut mung dah ikhtiar aku habis dah Faya murti Nuri Riti rasa dulu Riti rasa takut Kepada perangamu Ia cari harta Banyak Nusru banyak Tak kira halal Tak kira halal Sebab itulah Kewajipan kita Tazkirah Kewajipan kita Mengajak Quran Tazkirah menggunakan Quran Usrah menggunakan Quran Nasihat menggunakan Quran Kerana Tak pakai juga Quran Ambil ikhtiar Sebab itu Malam-malam jemaah Nabi kata Muhammad SAW dalam banyak-banyak amalan dia sebagai kereta wiridlah. Semaya subuh pagi tadi, jelas subuh pagi Jumaat, biasanya dia pagi, baca surah sajadah. Dalam surah sajadah ni banyak kalau perkara, perkara yang cerita pada kita masa depan. Kita bukan masa depan esok lusa, 20 tahun lagi, 50 tahun. Tak, masa depan kita di pada mahsyar. Karena kita ni susut-susut. Lagi apa pada mahsyar, lagi kita ngesok nge dia, nge kesok. Esok, queso Belum masuk ke Tak Takaisuk lagi. Esok lagi cokok naik balik daripada Mashya. Ah ha, sampai daripada Mashya, sampai ada tujuh melaka, sampai masuk tujuh sega, dah substitute. Situ juga tak ujur lagi tu. Sego, sego tu dulu, yakot dulu dulu. Sekarangnya, tu yang sebut apa benda khatamah? Wa ma adraka man khatamah? Benda apa ye Muhammad khatamah? aku tahu dah aku tak tahu lagi khutamah ni aku nak berayak tapi cara berayakkan Nabi Muhammad tengah cara menyoal ni bila aku tahu ke Muhammad khutamah ni kenapa itulah Nabi kita juga tengok dengan mata yang celeng dengan tinggul yang terbuka dengan atas pesian nampak khutamah narullahil muqadah api Allah api Allah api baik ai baik orang baik Allah belakang tetapi nak suruh bunyi hebat, nak suruh bunyi gasai, nak suruh bunyi gelung tu Api ni, api aku ni Bukan api puan, bukan api daunnya, bukan api purung, bukan api rupu-rupu angda Api aku Sengaja al-muqadah, sengaja yang dicucuk. Yang dinyalakan Aku sengaja tinggal kerja, makna tak Aku mari cucuk api nak pakai mung Mung yang buat khatim Kaki gapo, kaki berkau dua ore, berhip kitung banyak duit, dia zakat tak bayar, hala harat dia lia saja boleh semu. Ah ha, orang labu tu aku sengaja tinggal tiga lain, maksud aku hapi nak bakaukan bahasa saja. Hai tak takut lagi Ay, tak, takut tak utina, tak buatlah kita pun. Masalah. Jadi sebab tu dalam surah nabi kita apa ni surah sejarah tu kata apa nama? Wa man azlamu mimman man allazina la bi ayati rabbihum thumma inna min al-mujrimina muntaqimun ayat surah sajdah pagi tadi supaya semua pagi tadi dalam ayat bun wa man azam bi ayati rabbihis thumma mana lagi orang lebih daripada orang yang diberi tazkirah melainkan menggunakan ayat Allah thumma 'addu anha macam lewat inna min al-mujrimina mana lagi orang yang lebih jahat daripada orang jenis lagu ni lebih karena dia tak, tak zolim ke orang pun dia zolim ke sendiri Karena tubuh yang ada pada kita bukan hak kita hak Tuhan beri semua jagung balik kalau lapar kena makan kalau mengatuk kena tidur kalau orang ada haggar kena minum kalau sapa waktu kena semaya kalau sapa zakat kena beri tiba-tibanya -tiba ada orang yang wayak hukum Tuhan tak dengar juga orang terakhir kata berjahat kalau tak percaya cuba wayak mana lagi yang lebih jahat pada tak ada dah inna minal mujrimina muntaqimin sama ada dia dengar kata tak dengar kata pun aku tetap berdenam dengan orang-orang jahat macam macam kata gilari ku ana nak mati laut nak mati darat nak mati lapuk rimah apa aku cari jumpa saya kata akhlak ini cara bahasa Tuhan bunuh dalam Quran bagi membolehkan manusia putus-putus hati fahami daripada melawan Allah Subhanahuwataala sebab itulah kita kita marah sangat kita mahu sangat kita kecil hati sangat kepada orang-orang hok yang tak sudi bantuan kepada sekolah agama panggil syar ni yang nyebabkan boleh jadi gaji guru apa namanya duit guru yang kita buat kemajuan kepada sekolah kita tak kenal banyak. Biar kita kenal banyak tak? Maka pelajaran pelajaran, pelajaran Islam, pelajaran Arab pun akan jadi kurang-kurang-kurang-kurang. 50 tahun kemudian akan jumpa balik, akan jumpa semula dengan orang hok yang hidup atas dunia Malaysia ni, tanah ni, supaya hok 100 tahun gitu bagaimana orang Malay 100 tahun 50 tahun lalu itu hidup kare khurafat yang kadang karut-marut, bid'ah ah banyak khurafat banyak akan jumpa balik. Benda itu sekiranya pelajaran agama tidak dijaga dengan baik, tidak dibuis penuhnya apa namanya penggunaan bahasa Arab sama ada dalam buku sama ada apa semua sekali. Nah, hmm. kalau tak ti doga, tak ti dan halai pun ini material. النار الله المقدح api Allah yang sengaja dicat nyadakan. Api Allah bukan api minyak, bukan api elektrik, bukan api lampu dah api aku. Jadi sebut kata aku aku ni kena aku aku ni. Aku juga hak al-Jabbar mutakabbir hak sebut Samsung gitulah aku aku ni jadi samsin samsin, Samsung kita tengoklah bila kapal mereka jatuh. Jatuh bukan saja, jatuh pecah tanah ni. Tak tahu bila kuana habis galau eh, 4 5 dah ore tak tahu bila kuana habis kita berasa eh, samsing-samsing pun yang belakang adalah lagu yang lebih samsing daripada bunuh macam menyebabkan orang Afghanistan bunuh orang Erop bunuh nama Israel murti bunuhnya tapi orang dia, orang Tuhan ni dia peracu dia perenik peracu kapal kalau sangat Columbia ini, dia peracu perenik hari tahu po po lembu mamam mamus pop dapat pop kreo mamam mamu dapat ke botol dia ke dapat Allah taala dia khayanya Kenya Colombia juga aculah ABC boleh tu yang tak ada lah kuasa munya ha itu tujuan narullahil muqaddah api Allah sebut Allah dia cak Dia cakap kata nari, alamu kata api aku ya ia nyala. Doa dia tidak guna barmi tapak barmi tak kering. Dia tidak guna. Dia sebut nama Allah tu, nama Allah api Allah. Waktu lah kita bila kita baca Bismillah pada kita boleh kata bil rahim buat Allah. Bil rahim dengan dengan nama Tuhan yang amat mewah lagi amat kasih bilah. Kalau Tuhan suka kata lagi tu, apa? Oh, buka. Ar-Rahmani nama Tuhan, Ar-Rahim nama Tuhan. Dia dia pun dalam Quran surah Subbih ism rabbikal ala, subbih ism Mungkin kita sebut nama Tuhan. Tapi dia tidak kata berrahman dia hajak kita bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman ya ampun. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah so, tu sepatutnya kita sebut nama Allah tapi Kita bahasa naik, bahasa turun. Dan berasa sahaya pada Allah Kata-kata yang begini sebab tu lah kita dulu Atas dunia ni, mulut kita ni Biar buih semua, biar basah semua Dengan dengan nyebut nama Allah Sebut nama Allah, Allah, Allah ke SubhanAllah, SubhanAllah ke Sambil kita bawa kereta, sambil kita berjalan Sambil kita belikan kedapa semua sekali Biar mulut kita ni nyebut nama Allah Kalau yang mulut sekali lah banyak-banyak nama Allah ialah Allah, Ar-Rahman al Al-Razat, Al-Mu'in Al-Bari, Al-Musawwili, ikut pergi ke lah kemudian alati tatal alafidah api allah yang sengaja dinyala dan api ini meresap naik sampai pada ulu hati hati ini kalau biasanya dia mencuk kulit mencuk kulit hati kita boleh molek-molek jantung kita boleh molek-molek kulit yang tapi tuan kata api aku ni tak api aku ni bukan tujuh kulit tujuh kepada ulu hati Kenapa ulah ati? Apa kata kata tu? Kak kulit jah. Kenapa kita hok kita buat kerja, learn. duduk ke jalan? Ambo nak ngaja, ade kakok redunga. Ambo cari duit, ade kakok cari duit. Ambo cari gapo lagi? Cari harta, ade kakok cari harta. Cari-cari nampak dengan tangan, nampak dengan mata. Tangan duk nyolek, mata duk tengok. Tapi hok sebenarnya mari dia pada otak. Otak kita otak kau hati ko fahlola ni pun alif alif siapa? Tak setu lagi dikira kita ni mai di pada kalbu kau mai di pada otak. Boleh kata kedua. Tak apalah wala bagaimanapun nampak je kaki kita jalan mari sini hakikatnya bukan kaki. Kaki di alat je. sebenarnya kalbu suruh. Bagi ini bagi jamaah ni ada orang ngajang masjid tu masjid ni balaso tu balaso Jambul Kepi. Maka kaki kita bergerak. Kenapa kaki bergerak? Karena hati kita suruh kaki bergerak. Karena hati kita suruh tanya bergerak sini. Kerana hati kita semua mata tengok Jalan ke ikan ni apa semua sekalian Punca semua sekalian hati Rok di tubuh badan kita ni kulit je alat Kalau so, kita naik kereta ke Budak kecil nampak Kereta gerok ni buat dia tayang musim Itu budak kecil Orang tua dah Orang tua bukan kan tayang musim Kerana ingin Engin gerok Kalau ingin mampu tayang wat Bukan kita kata karena ingin Budak juga kerana biteri kalau engine cukup letak dengan serian agar saya boleh terima apa wait, tak ada saya boleh buat api dia ya apa saja kot jadi boleh kerana itu akhirat juga bila dia bakar bila dia bakar dia bakar dia, dia punya api dia tidak gadis nak bakar tangan kaki dia dia bakar ni beti bawa pecelaka kolbumu lah afidah kuat afidah jambut pada kuat bawa hati perutmu lah dia suruhmu cari harta biar banyak dan hati perutmu juga ajak kemu bahawa harta ni makin banyak makin baik dia boleh terhamu. Hidup tak mati-mati. Orang pakat kita tak, tak, tak turut-turut. Pengaruh kita tak, tak luntuk, Maka hati jahat ni aku tak pakat awak-awak lagi. Sebab itulah mari islah ajar inna wa'al-amal bin niat. Segala kerja buat atas dunia ni serta atas niat. Niat nak hidup atas dunia saja, kau niat nak hidup pakak akarat nak. Kalau nak hidup atas dunia saja, mari daripada hati yang jahat kerana kadang dunia tak sudar tebalmu nak sudah sini pun tak sudar kerana aku je buat dunia bukanmu buat dunia bila aku je buat dunia aku nak sambung dunia ni ni kubur jadi aku nak sambung kubur ni kepada pasal mu tak segi pun mungkin pasal tapi aku nak tolong pasal je buat oleh yang ni kan mu cari harita baik dengan niat sampai ke akhirat Dia perlu ni kenyai sampai ke akhirat caranya harita mesti halal harita mesti halal ilmu mesti halal kain baju tubuh mesti beli haritah halal rumah tangga mesti belinya duit halal ter kamu sayur kamu berapa kena duit halal halal-hala berlaku barulah benda ni ada berkat berkat ni lah orang panggil meruk ke akhir? akhirat orang, orang kata panggil meruk orang panggil kata kerja lagu tak meruk tak meruk mana tak terhalam tak nak pisang dua tiga pohon perakambil dua tiga ekor ayam dua tiga ekor tak meruk kerja lagu ni tak meruk mana tak ada berkat maunya Biar, biar kerja kita atas dunia ni, cikgu aku boleh makan di dunia, cikgu aku boleh kenyang pakar dalam tubuh, cikgu aku boleh sesuai hidup daripada masyarakat. Anda buat lagu mana? Tak ada cara lain. Lain pada ikut Nabi Muhammad SAW. Nak no, ikut cara ni buat geletok ni, banyak oleh bati ikut profesor tak apa. Ikut mekanik tak apa. Tapi biar halal bagaimana. Lagi tu dia halal biar ya. kenyakan tak Tuhan jangan ada reba jangan ada monopoli jangan ada itu jangan ada ini banyak Kalau-kalau, ya Nabi kita susung ekonomi kita faham ikut Islam tidak susung ikut paruid tidak susung ikut Marxist tidak susung ikut oh, nanti apa nama terdunyanya nanti hmm. apa nama terdunyanya nanti apa kawal belakang dia rujuk inna ha al al-laqita ta'ala al-laqidah api yang jolak naik sapah kaki tubuhmu. Um. inna ha al alaihim muqsadah Muqsada Banyak kita melayu baca muqsada Inna alaihim muqsada Supaya Allah alam tarakai fa'anus salami Wajfaja'alahum ka'af Ka'afajfaja'alahum ka'afin ma'ku Ma'ku Beneranya Hamzah mati bukan air mati Ma'ku lain, Ma'ku lain. Sini gitu-gitu Inna alaihim muqsada hmm. Muk Sada Bukan Muk Muk Hamzah mati Beza dengan Aing mati Hamzah mati Muk Kalau Aing mati Muk Nah tu Baca molek Utama semua tadi Baca serupa Nabi Muhammad baca Nabi Muhammad baca Serupa dengan Jibro'il baca Jibro'il baca Serupa dengan orang dekuali Ambil langit Dia kena maknanya kemak yang seni lah pagi seni hidup kita orang Islam ni tak ada lah lebih lebih seni lebih kesenian lebih pada Islam tak ada kesenian musna seni kesenian ni kerana kita kalau sebut kesenian agak gende nai obviously ah, nak kesenian عباس seni ali ali apa ni ali kesenian ini ialah orang pandai muzik orang pandai benda orang yang pandai pandai berapa lagi itu perasaan seni yang kita kurung dan lingkungan sangat sempit seni maknanya kita panggil cermaklah ipqan cermak berkualiti baca Quran ada seni cara dia semaya ada seni baca dia maka ini ada seni dari Islam maka ini kita sendiri kita kak ni halah ni halah orang yang cermak kalau halah orang seni orang tak kira halah-halah orang tak ada seni Gelapoh asal boleh punya peluk sudahlah alaharaf dunia, wassalamu'alaikum. Inna alaihim buk sesungguhnya api ini buk suratun alaihim tu tak apa dia sebut cara biasanya inna buk alaihim alaihim ni akan di akan dia pernah muni akan dikugum akan disekuk atas mereka itu mana rakaunya keluak mung pakua awi saji besar kos baku besar pokok serguk mu dalam itu kepiknya api wak api pun tak boleh tubik keluar tumpu padamu saja, asap pun tak boleh tubik keluar tumpu padamu sahaja exogen yang luar pun masuk dalam kenapa tu tu ability mu ragu sendiri lagu mana keadaan hidupmu bukan untuk semenit dua bukan untuk hari dua untuk selama -lamu. Kata kata dunia kalau wak lagu kita mati kita mati mu ni tak mati la yukbah alai infayamu tu orang raka orang syurga sama-sama tak mati duduk dalam azab pun tak mati berlepada pagi lah tak mati orang ada syurga seronok-seronok lah. tak ada masa dia nak tidur bola orang yang seronok kemalangan kita tidur tak ada nak no, seronok jog, dia masuk syurga bila-bila apa-apa -bila tak letih tak penuh tak gapo. apa ini keadaan syurga dan itu dia kesansaraan raku sudah Sudahlah begitu pula kamu akan diikat di tiap-tiap panjang akan diikat di tiap-tiap panjang lalu ikat kita tiang tu pendek kita boleh lolok naik ni tu lucu juga. tiang sikit tak aku nak ikat pas tu tiang tu panjang mu nak lolok naik tak boleh duduk lepas itulah ni yang paling habis habis habis panayan tu kata beritahu kepada manusia supaya manusia apa naik dan sebab tu dalam Islam ni ada ada apa ni tugas Nabi Muhammad ni ada bashiram wanadhiram apa ni Nabi Muhammad ni bawa berita dua kali saja. Benda Nabi Muhammad bawa ni dua kali saja. Basyirun wanadhirun. Membawa benda yang menyukurkan hati wanadhirun dan menggungungkan hati kita. Ada benda yang boleh membawa kita ke syurga dan ada benda yang boleh bawa kita ke neraka. Sama ada semayah yang boleh jadi syurga neraka. Berkahwin yang boleh jadi syurga dan neraka. Apa lagi ngaji pun boleh jadi syurga neraka mengajar orang boleh jadi syurga neraka meretuh kita jadi pegawai pun jadi pegawai jadi MB kau jadi PM kau jadi raja agogo gapo pun jadi kesung jadi kan neraka tak nak cari syurga pun dak neraka pun tak ada tadi kau tidak syurga ni sebab itulah tugas nabi dua kalu aja Bashirang wa nadira kita baca surah man itu baca surah yasin Baca surah Yasin 3 kali, diuzra qamma unzira abaun fa muwafidun. Baca surah Yasin juga ayat diuzra qamma unzira abaun Nabi Muhammad mari dengan dua nak menggerung kau ga yang tak pernah digerungkan. Tu nanya dia. Tu dari dia berapa tahun lepas Nabi Isa ta'ad tak ada, tak ada orang nak mengajar ketika tu lain pada dekat mari Nabi Muhammad. Tu baca Yasin, baca surah, surah, surah Al-Kahfi. Apa namanya? Masya Allah, Allah merahmati yang terimalah. Kalimah syaridan mida Baca surah Yasin pun juga liung Baca surah Al Kahfi pun liung zira baksan dia. Muhammad, maikul duniyans nak, nak buat hal pada org ada ada indpakam itu. Muna cari harita, carilah. Dia cakap ke harita kamu ni boleh pindahmu daripada apa pindah aku. Muna cari pakat, carilah. Supaya cakap ke pakatmu ni boleh pindahmu daripada pindah aku. Muna apa saja pun, mesti ada basyik, nazik. Dia ada besarah, dia ada nazar. Kedua-dua perkara ni kena ada nasib kuat kita maksir. Inilah berkandung kepada Tuk Guru, berkandung kepada Ustaz, berkandung kepada Muslim, mukmin. Baulah benda ni jadi mollid. Orang tidak akan rasuah. Kalau ada syurga ni lakon dan haki perut dia. Orang tidak akan sadar dadah. Kalau ada syurga ni lakon dan perut dia. Orang tidak akan peran orang akan nak ke orang kalau akan... akan... akan... ada syurga ni lakon dan perut dia. Seperti kita kata Amrekan. mereka ni lo ni. Kita kira orang cedip menang. Siapa boleh naik kelang. Boleh naik bom. Boleh turun ke bom. Turun ke bom. Belum kalau dia kata nak turun. Tiga hari lagi. Pukul 6. Pukul 6 semua tiga, Punya dia turun. Punya pandarnya dia. Siapa kau pikat tu. Tapi... Dalam umur orang lain, bunguh um, bunguh Iraq lawan dia, bunguh Pakistan di lawan dia, bunguh orang Melayu lawan dia. Orang Melayu le long tak sibuk dengan SA asas bukan bukan kih, lawan kita sini, nun pucu mari dari pedak. Amerika belaku. Amerika kata buang. Al jihad dalam panjang Islam. Buang hey Malaysia, buang hey Mesir, buang hey Jordan, buang mana. Suruh negeri dunia Islam ni Amerika suruh buat kataan jihad. Suruh buat kataan Yahudi banyak mana ayat Quran yang nyebutkan orang Yahudi kena buang, buang belaka. Mesia tu rokon pola keke takut belaka habis semua. Mesia baik, mana-mana baik. Takut-takut kena bom. Takut kena apa? Jadi, hak belum sah nama mukmin, kata abih muluk takutkan mereka. Jadi, kita ni bukan lawak dekat mata, di sana, hak di sana matun. Apa namanya perlu kita ingat, bawa sini ni jadi zonenya belakunya, jadi dia panggil tompih ya belakunya. Hmm di amalan memadadah akan diikat DTL yang begitu panjang tidak pendek maka seluruh itu ayat ni yang menyebut tadi ayat menyusun semula akhlak manusia bersangkut dengan ekonomi yang kita banding nak susal marah perumahan yang ada. Susal marah dari syihatan yang ada. Susal marah dari segi pelajaran yang ada. Susal marah dari segi keamanan yang ada. Dan susal marah dari segi akhlak manusia. Dari segi dari ekonomi sahaja. Bahawa kita, ekonomi kita mesti ke ke sepenuhnya. Tapi jangan siapa kita anggap bahawa ekonomi ini boleh boleh mengekalkan kita. Siapa aku kita jago ekonomi kita. Siapa aku aku akan tak keria halal harian tujuh. Juta setuju pun jago... Apa ni dulu dah itu apa ni tak pandai jaga akhlak dan segi ekonomi. Solallah melarikan anda di Rasulullah SAW melarikan daripada ini. Kemudian kita baca si kibab, kibab gembel itu hari hari apa hari kita insyaAllah Allah hari Abu. Sama -sama tengok -tengok, teringat, apa? Jamnya tengok jam tak sini apa? yang kami mengalami kita? Dalam ayat ini kita diminta geban. Jadi banyak ada hukum cara dia. Karena geban-geban ni bagi agama. Kalau kita nak kada di nyari ni, kalau kita tidak sedagi geban. Geban maknanya dekat. Qurbah yaqrubu qurbanan maknanya dekat. Bila kita geban, artinya kita buat sesuatu yang diharap boleh dekat kita dengan Tuhan. Taqarrub ila maknanya kita usaha supaya kita ni makin rapat dengan Tuhan supaya anak kecil kita ngesok bila dia tengok muq kat dia ngesok dia nerak dia lonjo dia berapa makin rapat kalau rapat kita dengan Tuhan tak boleh ngesok dia ngakuk tak boleh ngakuk dia macam-macam fashion sebagaimana seorang anak kecil yang selalu amat rendah pada muq dia pada ayah dia pada abang dia maka dia tunggah tunjah juga tunjah juga seorang rapat begitulah kita manusia maknanya siapa dikandalki tunjah dapatnya Tuhan Kalau boleh mesok tak boleh jalan kaki kita mesok kita ngakuk kita buli kita apa saja pun asalkan kita dapatnya Allah pahala cara nak dapat Tuhan ini ialah kita panggil ini pengorbanan. orang bagi panggil pengorbanan pengerbanan ambil daripada kurban ini lah juga kurban-kurban mananya kita habiskan ambil diri kita kita semulis kami beri kita. sudah buku bar kita. Kita habis fikir dalam poket kita. Untuk kita buat ibadat korban. Sebagaimana orang Nabi buat. Dan daging ni bukan untuk kita seorang itu. Untuk kita. Dan juga untuk pakai miskin. Kita relok. Duit kita habis. Asalkan orang pakai miskin. Boleh kita miskin. Kalau anak kita boleh telan. Anak pakai miskin pun. Kena juga. Boleh telan juga. Tanpa dia pakai miskin. Sedara aku. Biar adik-beradik aku sama-sama. Mokpum tu awal belako, tokpum tu ada yang belako. Walih dua puluh pukus, seribu puluh pukus, tentunya waktu itu pakai miskin itu walih aku. Maka menjadi kewajipan kita beri Harap kita daging kau dapat beli pada dia tak karu Allah dengan tujuan masuk apa dengan tuhan. kerana tuhan ini nabi dia sebut nabi nabi nya, akabum ilallah, akabukum ilallah, amtahu milaiyani, milaiyani. Orang yang paling Tuhan sayang Ialah ia orang paling banyak buat jasa Buat jasa pada anak buah Tuhan Orang ta'ala sayang pada pakai muskin ini Dia ki anak buah Kalau kita kata kita besar Kita menjadi jadi orang besar lah Di U Terjumpa satu orang Orang tubuh kita Lepas kita reyak saya Anak buah hamul Pupu-pupu hamul tu itu tubuh selenggau Bila kita sebagai di U Raya kepada orang tubuh dalam tu, Pupu-pupu hamul Lenggau sekali dia Walaupun ni meskin, ratik apa. akan diung aku depan orang. Eh? Bahawa aku ni waris dia, pupu dia. Allah s.a. Allah nak suruh kita ni sayang pada pakai meskin. Maka Allah s.a. guna kata anak ayat. Ahabum illallah anfa'rum li'ali. Orang yang paling disayangi oleh Allah Nabi kata. Orang yang banyak beri mapaan pada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tak meskin. Kita nyawakkan nak pakai meskin. Ini video 4 kila aku dah aku menggunakan gaji puluh ya tahu gaji puluh ya tak cukup tapi kalau lebih banyak dia kaya aku kaya aku tak payah kerja dengan aku jadi kita perguna ke titik puluh orang miskin untuk ikat dia supaya kita jadi kolik kita semua kita pergi gaji buruh walaupun kita nak utung juta puluh juta tahun-tahun. tapi gaji kolik kita, kita kecil kita kecil-kecil guna, guna modal yang paling sikit untuk dapat kau untuk yang paling banyak ini kecelakaan yang menerima manusia. Zaman-zaman pahlawan dia pakai. Dah tu lah. Islam hari ajar. Jangan, jangan buat lagu tu. Itu ah, dia dulu. Yang sebab tu kita kena gerbang. Makin lagi hukumnya. Semua sekali mengatakan sunat lah. Mengatakan sunat. Atas sebuah rumah. Kalau, kalau seorang yang gerbang cukup. Cukup untuk sebuah rumah, Cukup sebuah rumah kan tidak penuh lah orang tu. Gerbang jaga orang ni gerbang juga. Tak. Kalau kita sebagai bapak dia anak-anak kita bini kita cukup tak payah geben dah. Kalau dia geben juga tak boleh salah dia. Sama. Tapi kalau kuasa cukup, kalau kira dari segi agama yang cukup dah. Mm -hmm. Kalau sebuah rumah tu geben berlaku sesaga-sesagan lagi baik, dia orang miskin kat pun tu dia banyak apa namanya lebih banyak dapat manfaatnya. Ah uh, orang lagi mana geben? ialah ya kata dia orang ya. Al-Qadiru 'alaiha alladhi yamliku samanhaha zaidan anhajati an an orang yang gerbang ni ialah orang yang ada harga boleh beli kan berdiri boleh bayar kita panggil bayar gien kita panggil ni dia ada piti lebih daripada perlukan dia dan lebih daripada perlukan anak-anak dia kita belanja anak-anak kita,nya boleh lebih dah. ada duit lebih lebih daripada berat anak kita lebih daripada lauk-pawak anak kita ada lebih lagi piti Awal lagu tu disunatlah lah dan Perlu anak ni kata dia Perlui anak beli Kalau air gaya tak Boleh beli tupak Boleh beli kuih Boleh beli berapa Berapa boleh beli Belanja pun itu, Ikan boleh beli Bayar biaya, Biar api boleh Buat kuih air gaya boleh Ada lagi duit lebih ha, Artinya dah orang panggil Perlui Sunatnya Geben Nak keburutan selen Nak digeben Jangan -jang itu Orang oh, panggil Langan apa itu Langan Apa ni Protokol Islam Maksudnya So, yang keduanya syarat. Syarat dia dua. Pertama syarat sunat yang kedua syarat soh. Syarat sunat abu sebut tadi Syarat sohnya ialah, niat hal kita gembal itu jangan ada air. Yang ada air, air ini dia beliau banyak kali Tapi hmm, dia sebut sikit Air ini macamnya jadi khusyuk sangat yang kuku apa aku, aku, keta -keta kalau orang punya ketah-ketah kalau sebenarnya orang kurudok lalu ini aku, panggil tak kena dalam ke gerbang-gerbang nak purapak diri Tuhan cari orang kurus nak berikut nak suruh piti kita banyak ini orang panggil dengan, mu, dengan Tuhan ni, nak, nak, nak lebih mu lagi kalau orang lembut gemuk 300 kalau orang kurus 200 habis orang kurus lah dapatkan berikut Tuhan dapatkan berikut Tuhan nah, ini orang panggil bang tak pandang wa ma qadarullah haqa qadri tak pandang nilai Tuhan tak pandang betul nilai Tuhan sebenarnya wa ma qadarullah haqa qadri manusia ni tak pandang untuk nilai aku tadi ngam nak bagi tolong nikih nang ni aku buat dah Tuhan lagu mana kena kau tidak nilai aku dengan ini mana berita batu sunatnya kau gemuk be kambing megemuk lembu kubak nak gemuk ya keduanya jangan kau patah tanduk jangan tak ada tanduk kerana patah tanduk tak ada tanduk tak, tak, ada tanduk ini tak bisa dia tu sengor dia tak ada lembu besar patah tanduk patah tak ada tanduk tak ada tak ada kehormatan lembu tak ada kecantikan lembu kan tak ada tanduk ni tak ada lah dan sembelih pula jangan sembelih belum pada sembahyang raya mesti sembelih lepas pada masa raya sama ada kita pergi semayang raya, tak semayang raya aku pasal. Kalau kita pergi semayang raya, kita boleh pahala lagi. Kalau cikru, kita tak pergi raya, tak pergi semayang raya, kita pergi semayang raya, kita pergi semayang raya. Kita pergi semayang raya. Iaitu kira begini dia. Lepas pada tari naik segala. Tari lepas kapur, betul panggil. Dalam kita panggil Qadra Rumhin. Lepas pada tari lepas kapur, lepas tu yang pun sudah dua kak sudah semayang raya. Kalau bawah sudah dah, acik tu kalau kita tak dispayak pelak pelak mah bolehlah, kalau boleh semula, macam, kalau kita dispayak segitu, nak lah. Yang tiga nya, kalau boleh semula siawi, terus semula mala, itu masalah, masalah teknik yang kita panggil mala ni payoh, nak semula payoh, nak bagi bagi daging payoh. Yang tiga nya, payok kita nak cuba bermuku batu mistik, pak lain, tempat yang landai mule. Iti molek dengan perboih kot automot suka sap roboh lembu-lembu kan kicik gapo jangan lembu-lembu lembu. ni pun hamba Tuhan makhluk Tuhan juga kena Islam ni bui kehormatan kepada makhluk apa begitu sekali padahal lembu ni bukan apa lembu lah tidak orang tapi bila hendak sembelih lembu kena perbah di tempat ya lembu cukup kau tidak sakit tubuh dia berapa semua sekali dan kalau dan tekak ni hendak kebelak kita pembah lembu cikor-okor tekak fakta nak semula itu ngadak belak dan kenapa boleh ikut foksi kan hmm. dan tukar jumlah sendiri pun ngadak belak dia sebut bismillahirrahmanirrahim lepas itu kalau boleh doa muskit Allahumma hazaminka wa ilaika fatakabal minni hey Tuhan lembu ini lembu hakmubui dan aku nak pulang balik lembu ni kepadamu melalui sedukan fakir miskin. fatakabal minni turut terima daripada aku tulun terimu ini satu kau yang perlu kita perhatikan juga amat ibadat kita gerbang baik ismail yang baik ngaji, mengajar bini beramuk semua ni kita buat ceku aku tu hatimu. kalau tak terimu setaja bila saja akhirat kelebihan dia mahu lagi hidup dengan jawa kita pergi ke Mekah bawa piti tambang ya? siapa Mekah piti tak ada perempuan nak kau nak minta sedekah dengan orang ya? beli boleh tersedekah di akhirat kelebihan tersedekah dengan aku Akhirat katada dah gini yang kau sikau tak ada. Ada banyak, ada pahala? Segoe, tak ada pahala maksudnya aku. Nak mari buteh, pahala orang, nak mai cungi-cungi pahala orang, nak punya-punya pahala orang bukan tepat dia. Ya. Akhirat Nabi Allah aku dunia lain. Sebab tu faqabbal minni biad'a lakum. Lepas sembahyang aku boleh, ya Allah itu aku aku sembahyang. Parkan ikhti yak habibah, tolonglah terima sembahyang aku. Sudah kita ngaji sudah kita mengajar ya Allah itu aku aku mengajar. Aku ngaji, Tuduhlah krimi Usuh aku ha, Apa saja pun Fataqal Dalam ini Dia ada Dia ada Semangat Minta Tuhan krimi Lepas pada itu Terkembir tiga kali Baca doa Lepas pada itu Kata dia Kandang yang kena semeleh Dan baru yang tinggi Kita sinta ada utah Utah dia panggil Kita panggil semeleh Dia panggil Tikan Sopok Utah pun zirafah belan tu orang tak panggil sembelih, orang panggil cocok cara dia lah kita dia tak ada. kita sembelih semelih utut timbul dan utut Dan mahu semelih nak kok dia mahu cocok juga tak tahulah dia ada sejenis cara dia cocok tekok tubik-tubik aran muka dia tinggi kan ya? lepas tu bila kita nak semelih perubah dia tu ikat tiga putu kaki tengok cara Islam ada jaksi yang ni kalau panggil Islam Gana Islam Gana ni bawa ya bengarnya pah kubah pun bila nak sembelih kita ikat kaki dia tiga putung je kalau boleh ya gua putuh yang depan yang belakang ni putung yang balik bawa yang balik atas tu biar ada kuakai kuakai. Atau kair ataupun ikat yang bawa supaya tidak lepah kuat sangat itu juga pada kita yang pentingnya biarlah tiga putung yang kita ikat supaya dia boleh ibu hati dia boleh gelepah boleh gelepah pun ibu juga hati pun terkriuk Tau si huu tuyuk pada tuyuk. Tak ada pada apa tapi terhibur hati kita boleh tuyuk. Dia tuyuk depan mahu. Teriuk depan bini, teriuk depan tuk laki, teriuk depan tuk mulu, teriuk depan tuk iman, hum, hum, teriuk begor hati, kita boleh teriuk. Jadi teriuk melalui sendiri ini merupakan ribu hati. Maka, lembu kubah juga bila kita nak sembelih dia, ikat tiga kira putung kaki sudah. Biar selagi itu boleh, boleh kuah kaya-kuah boleh ribu hati dia. Ya. Sebab begitu seninya pemikiran Islam, bagi membolehkan manusia di dunia ini, tidak berasa susah kerana ada Islam. Alhamdulillah Tak ada tengok orang Islam Pegalah-pegalah Nak tanya-tanya Alhamdulillah <tuh> <tuh> Naja Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau aku jadi ketua padri Aku tak benar Jok Bos ni masuk gereja Jawab do'ah Baik ajaran dia Dengan ajaran Nabi Isa Bapak itu Semelih pula Mesti putus Halkum dan beri ni orang kita Melayu pun tahu belakang lah Lih lembu semula hayas semula hitik semula berapa mesti putuh dua jenis orang halkum dan muli hoksa tu lubang untuk masuk makanan hoksa lagi tu lubang untuk apa, nyawa kita panggil nyawa ni kedua-dua tu mesti putuh lah. kalau kalau tak putuh tidak halal kata dia dan mesti ada hayat mustaqirah hayat mustaqirah maknanya kalau kita tak nak semelih dia tentu lemur hidup mualek kalau lembut tip, gapo-gapo pun biar tentu ada hayah mustaqirrah. Hayah mustaqirrah maknanya ada nyawa lagi dalam yang bila kesembelih tu dia gelap lagi. Darah dia muncik lagi itu hayah mustaqirrah. Kalau lepas pada kesembelih tu dia buk, wi, nyak, nyak. Pun tak bergerak-gerak, darah pada bebet, itu dia panggil sembelih binatang mampu dah. Dia tak boleh kita makan. Hmm. Pada tu eh hmm, patuk butir, itu Butir orang sebeleh dia gagal butir. biar kita sebeleh pisah kita duduk bawah pada butir. biar pisah kita ni alam tubuh tidak alam kepala duduk biar butir alam kata pisah kita duduk bawah kalau uh, apa nama ni ini cerita ni menarik lah tapi lebih baik lah kita beringat ada orang rakyat kamu cakap sebelehaya sebelehaya ni demo kalau guna pisah kajian tak apalah cekok cekok ayam cekokok lekung pun kita cekok banyak nyawa dia meri kita panggil cekok putus dia mesti gelang habis putus kulit tak pasti cekok tak apa tapi setengah orang tak berapa cermat dia nak-nak dalam kilang dalam kilang ni bahasa ayam gatung dia gatung kaki lah kata pas keperak perak-perak jadi kata setengahnya setengah talker talker tidak islam dia kata saya sendiri sebenarnya kata dia setengah Cina restoran dengan sebab lama dia duduk di tanah dia jadi berasa dia orang Melayu dia sebenarnya ayam sendiri dan dia kata ayam saya sebenarnya sendiri dia tidak Islam bersumbuh dia tak mentok tak arak tak arak koli dia dia kata dia sebenarnya dirinya ayam dia syarat orang Islam mesti orang Islam Belah Manu orang Arab bukan Arab tidak Islam. Dia tak boleh. Hai eh banyak benda gitu beradanya semua betul dekat itu dah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali wasahbihi tu Itulah adatnya gini, lagi tak ada lain. Ijma' asal lagi tu lepas raya tak dia layanlah cerita. Ijma' sekali. Sallallahu. Bahwa waktu kita ada buat ihya' Arafah hari waktu 4 tu 9 bulan hari waktu 4 tu ha, hari waktu 4 tu puasa itu puasa sunat hari ramadhan hari 1 bulan baru ni pun kita puasa kalau boleh learn terus dan 9 bulan waktu 4 tu puasa juga kerana hari tu hari sunat puasa kerana orang beri puasa dunia beri puasa daripada arpah kita hormat hari yang mulia tu kita puasa lepas tu beri puasa daripada teriak insyaAllah so. Terima kasih kerana